بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيد المصطفى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا وجعَلْنَ مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَ وَأَرَنَا الْحَقَّ حَقَّ وَرَزَقْنَا التِبْعَ وَأَرَنَا الْبَاطِلَ بَاطِلَ وَرَزَقْنَا اجْتِنَابَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّادِقِينَ وَبَعْدَ سَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ يَنْسَى مُلِيَان musi adik tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat ahli jemaah surau as sabah Tamanya tama ialah sama-sama kita majadikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam malam yang penuh keberkatan pada hari yang penuh diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan malam ini untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu kita pada malam ini untuk sedikit pengisian dalam keadaan kita berada dalam suasana hari raya saya terlebih dahulu mengucapkan kepada tuan-tuan dan, tuan dan puan-puan mil wal faizin wa kulli wa antum bilf khair semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan niat nawaitu yang kita lakukan khususnya pada hari ini apabila kita mengambil sunnah Nabi Besar kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sama-sama kita berpuasa pada hari yang khusyuk daripada Zulhijjah dan sama-sama kita bertahmid bertakbir semenjak daripada subuh pagi semalam moga-moga dengan apa yang kita lakukan itu akan menjadi kafarah kepada dosa yang telah kita lakukan sebelumnya Dan Allah SWT mempermudahkan kepada kita Sehingga kita akan bertemu lagi Sekiranya diizinkan Allah SWT Pada Aidil Adha tahun yang akan datang Tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah SWT kita masih lagi membicara tentang 30 tanda-tanda orang munafik. Di mana karakter yang ketiga yang akan kita utarakan pada malam ini Setelah mana kita membicarakan karakter yang pertama berdusta Karakter yang kedua khianat Malam ini karakter yang ketiga Fujur dalam pertikaian pada muka surat 30 dan 31 Perbahasan ini tidaklah panjang mana Hanyalah sekadar satu muka Lebih sikit sahaja Dalam buku risalah yang juga kecil Tetapi ianya ia memberi satu maksud yang cukup besar Di dalam hidup kita tuan-tuan dan perempuan Kerana dalam kehidupan kita ini Tidak pernah terhenti daripada pertikaian Kita berbalah kita bermasa muka dengan orang di atas sesuatu benda yang memang lumrah Allah SWT apabila menjadikan manusia ini dalam keadaan yang berbeza-beza. Tidak ada manusia yang Allah SWT ciptakan tuan-tuan tingginya sama. Berat badannya sama. Kemampuan bekerjanya sama. Gajinya sama. Kesamaan itu adalah benda yang mustahil. Yang tidak ada pada manusia. Terdasar itulah Allah subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Ja Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah subhanahu wa ta'ala boleh jadikan manusia itu sebagai satu umat yang satu. Ia ni tak tidak bergaduh. Boleh menerima segala-galanya Tapi kata Allah Ta'ala Lumrah ataupun Nature kejadian manusia itu Wala yazaluna mukhtalifin Sedangkan Manusia itu kata Allah Ta'ala Mereka senantiasa berselisih Sesama mereka Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengangkat di dalam Al-Quran Kita berbeza pendapat Kita Mungkin bertegang orat dengan orang. Itu adalah benda biasa. Tetapi di dalam meraihkan perkara tersebut, kita perlu mengelakkan diri kita apabila kita berbantah ataupun kita bertelagah dalam satu-satu perkara keluar daripada adab yang dituntut di dalam agama kita. Ia ini yang kita nak bincang pada malam ini. Apabila kita tidak meraihkan adab ini, Orang yang suka berbantah dan inginkan kemenangan berada di pihaknya, dia tidak salah sebenarnya. Sebab apabila kita berbicara, kita menuntut hak kita, memang kita nak kebenaran itu Allah subhanahu wa taala zahirkan ke atas kita. Tetapi sedarkah kita apabila Nabi saw sebut wa idha khaw fajara sikap orang yang suka bertengkar ataupun orang yang suka bertikam lidah dengan saudaranya membawa kepada fajrah membawa kepada dia boleh melakukan kezaliman yakni fajrah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ tuan-tuan adalah keluar daripada kebenaran yang dituntut untuk kita pertahankan kebenaran tersebut yang ini akan membawa Di dalam ciri-ciri golongan munafiq Yang kita namakan sebagai munafiq apa? Munafiq amali Bukan munafiq i'atiqadi Kalau munafiq i'atiqadi Confirm tempatnya adalah Di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti mana Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga kuncu-kuncu Tapi bila mana Namanya munafiq Amali tuan-tuan Kita berusaha, saya dan tuan-tuan Kita berusaha untuk tidak Menjadikan diri kita ini berada di atas landasan Yang para sahabat Nabi SAW takut Seandainya mereka ini Tergolong di kalangan golongan Yang dimaksudkan berada di atas dasar Munafiq amali Ia ini munafiq dalam Amal perbuatan Yang dibenci, dicela oleh Allah SWT Jadi kata pengarang karakter ini Bersandarkan kepada Sabda Rasulullah SAW Dalam kitab Sahih Bukhari dan muslim. Wa idza khasama fajara dan apabila ia bertengkar dia lacur diterjemahkan dalam buku ini buku ini uh, versi Indonesia tuan-tuan fajara di situ dia maksud dia terjemahkan sebagai lacur Jadi macam mana kita nak faham apabila bertengkar apabila bertegah itu dia melakukan sesuatu yang dinamakan sebagai lacur satu hal yang cukup penting Islam amat menekankan kepada kita untuk kita ini tidak berselisih faham. Maksudnya kalau kita berbeza dalam satu sudut pandang, satu masalah kita berbeza, kita cari titik pertemuan. Bukan kita berusaha mencari titik pertembungan di antara kita dengan saudara kita. Kalaulah perbezaan itu, tuan-tuan tidak boleh ditemukan titik pertemuan, itu menandakan bahawa perbezaan itu adalah perbezaan yang tercerlah yang mazmum yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hakikatnya kita lihat hari ini berlaku yang namanya ikhtilaf yang tercela ini. Kita tak payah pergi jauh tuan-tuan. Pertikaian yang berlaku di antara uh, penentuan hari raya di negara jiran kita kan Indonesia. Di antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Kita dulu berlaku juga dalam kumpulan dalam kumpulan tapi bukan dalam satu peringkat skala yang cukup besar seperti mana yang berlaku di negara jiran kita Indonesia yang umat Islam angka mereka berlipat kali ganda daripada kita. Bila berlaku perselihan perselisihan di sini secara tidak langsung dianya menampakkan satu benda yang ketara kepada siapa? Kepada umat Islam itu sendiri. Kenapa kita tidak boleh bersatu sedangkan yang dianjurkan di dalam agama kita adalah mencari titik pertemuan bukan titik perbezaan. Kalaulah membawa kepada perdebatan yang hangat. Pernah satu ketika TV yang yang di apa tadi di lead oleh kumpulan Nahdlatul Ulama kemudian TV yang di lead oleh kumpulan uh, Muhammadiyah yang bertegang urat. Yang diberhujjah, dundam, dundam, dundam, tuan-tuan. Inilah perbalahan yang tercerlah di dalam agama kita. Nak bincang, tidak ada masalah. Sila bincang. Tetapi kalau membawa bertahun-tahun daripada dulu, bukan hari ini. Cerita ini bukan sehari-dua hari. Kita ingat tahun ini selesai, tak selesai juga. Berlaku juga. Jadi di mana silapnya? Yang inilah yang Nabi SAW ingatkan kepada kita, tuan-tuan. Takut-takut nanti... Kita lebih meletakkan kepada kumpulan kita Kita nak kumpulan kita yang, yang yang kita kata berada di hadapan Sehingga menyebabkan Allah SWT benci kepada amal perbuatan kita Lebih-lebih lagi dicontohi oleh orang Sedangkan Islam itu cukup jelas Apa yang dibawa dalam agama kita cukup jelas Kalau dalam bak penentuan um, hari raya ini Ataupun bulan ini dalam Islam jelas Jumhur ulama' mengatakan penentuan itu adalah berdasarkan kepada ikhtilaf al-matali' yakni perbezaan di mana anak bulan kelihatan mengambil kira pada geografi setempat. Kalaulah di Arab Saudi memutuskan ketetapan hari Arafah, wukuf itu berlaku pada hari Jumaat baru Kita hari Jumaat baru tak ada apa lagi. Semalam baru kita dikategorikan nampaknya anak bulan Telah diumumkan 9 Zulhijjah itu jatuh di negara kita pada hari Sabtu Jadi kenapa kita perlu untuk nak bergaduh dalam bab ini kan Orang dah bergaduh, orang dah kelari Macam mana kita nak, -nak, ikut, nak ikut Mekah ke, nak ikut sini ke Macam mana kita nak puasa dah tukar, Tentu ada puasa dah, hari ini tak puasa dah, puasa dah Hari, hari Jumaat ataupun macam mana Pekah jelas kepada kita kerana para ulama tuan-tuan apabila mensabitkan hukum benda ini dilakukan secara istiqra'. Yaani satu dabit ataupun satu penyelidikan yang cukup-cukup mendalam. Kalau tidak mereka tidak akan mengeluarkan satu hukum yang yang hukum tersebut amat amat dalam keputusannya. Dan sesuai dengan sains. Kecuali al-Imam um, Malik Imam Malik yang berpendapat, apabila anak bulan kelihatan di mana-mana negara, kalau nampak di Mekah, tidak ada yang namanya ikhtilaf al-mattalaq. Kalau tuan-tuan nak ikut mazhab Maliki, silakan. Tapi masalahnya tuan-tuan, kita mazhab Maliki pun ada, mazhab Syafi'i pun ada, tapi kita tak nak pakai. Dua-dua ya, tak nak pakai, kita seorang gaduh. bergaduh. Gaduh dulu, tak apa. Perang dulu, cincang, lumat semua dulu, kita kira lain. Yang ini yang Nabi SAW sebut kepada kita apabila mereka bertengkar. Mereka sanggup mencari titik perbezaan untuk apa? Untuk mereka melakukan kezaliman. Tak nak kembali kepada yang kebenaran seperti mana. Yang disarankan oleh Allah SWT. Itu kalau kita bincang masalah-masalah itu adalah masalah umat dalam masalah negara tuan-tuan. Dan kalau kita kecilkan saiznya apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pun berlaku di dalam masyarakat kita. Pasangan suami isteri bila tidak ada masalah boleh hidup sekali. Boleh keluar makan kan. Boleh pergi apa keluar kena kedai kopi sekali dah macam pasangan Romeo and Juliet kan? Tapi bila gaduh apa jadi? Pergi dekat dekat mahkamah dia tuntut segala-galanya. Suami itu macam suami Tak ada selai kain pun yang suami pakai Dan begitulah juga sebaliknya Nak bergaduh Nak bertelagah Itu normal di dalam masyarakat Tetapi Allah SWT ingatkan kepada kita Apa dia? Kata Allah Wala fadla baynakum. Jangan sekali-kali kamu lupa Lupa apa? Al-fadla baynakum Kelebihan, kebaikan Pasangan kamu Bagi diri kamu kalau dalam konteks keluarga. Begitulah juga kalau dalam konteks ikatan kita bersahabat dengan saudara kita. Masa tubuh syarikat okey tak ada masalah. Tapi bila duit mula hilang, tak tahu jembalang mana kutip, lari duit apa semua tuan-tuan, pakat tuduh menuduh. Bila tuduh menuduh, mengeluarkan kenyataan tuntut di mahkamah itu ini seolah-olah macam kawan kita ini langsung tidak ada kebaikannya ketika mana dia bersahabat dengan kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan benda ini saya berada di mahkamah tuan dalam satu tempoh yang panjang daripada 2015 sampai hari ini. Dan saya perhatikan benda inilah. Baru dua hari lepas saya baca satu paper di di Indonesia. Pasangan suami isteri ini bergaduh. Ini cerita Indonesia, Malaysia pun berlaku benda ni. Tapi kebetulan baca itu dia sebut dekat Indonesia. Tanah, rumah dibuat itu tanah milik kepada um, keluarga sebelah isteri yang keluar duit ni suami. Duit-duit dia tapi tapak rumah itu adalah milik kepada keluarga isteri, mungkin sebelah mertua dia. Jadi bercerai. Bila bercerai berlaku pertikaian kepada rumah ni. Suami haramkan isteri masuk ke dalam rumah tersebut, jadi buatlah apa kita panggil mediasi untuk untuk nak nak selamatkan macam mana bab rumah ini. Boleh diwariskan untuk anak isyok bagi semuanya tapi suami bertegas. Apa suami buat tuan-tuan? Dihancurkan rumah tu diratakan menjadi tanah Yang penting Apa jadi masyarakat kita selalu sebut Engkau tak dapat, aku pun tak dapat <laughs> Ini adalah perangai Syaitan Yang Nabi SAW Sebut kepada kita wa Dan berapa banyak orang Yang yang dia bawa benda macam ini Di dalam masyarakat Kata dia, aku ni bukanlah nak sangat Duit dia, tapi aku nak tunjuk Kata aku boleh buat, duit kalau aku dapat Aku tahu lah longkang <laughs> Jadi sikap inilah tuan-tuan yang Nabi SAW sebutkan kepada kita. Ini adalah sifat munafiqin. Yang di mana orang yang apabila dia melakukan pertikaian. yakni bertikai. Mempertikaikan sesuatu. Bertelagah sesuatu. Apa dia nak? Dia nak seandainya. Dia boleh menang kepada saudara dia. Dengan cara. Kalau terpaksa secara batil sekalipun, dia akan berusaha ke arah itu. Jadi secara tak langsung, tuan-tuan, dia akan memberi pemberat kepada siapa? Kepada orang yang mengambil kes, peguam dan sebagainya. Jadi siapa pun yang berada dalam lingkaran itu akan bersubahat di dalam bentuk yang Nabi SAW sebut kepada kita. Untuk apa? Yang nabi marah itu idha khasa mafajara kerana fujur ini membawa kepada al-mail alil haq dia cenderung tinggalkan kebenaran tapi pergi kepada kezaliman sedangkan melakukan kezaliman itu adalah satu benda yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dibenci tuan-tuan bahkan melakukan kezaliman itu adalah dosa yang akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala jadi macam mana nak buat bila Rasulullah kata wa iza khasa mafajarah kita sikap kita sebagai orang beriman ini ada orang dia suka sangat kalau engkau tak perhati kau datang rumah kita kita apa kita discusslah itu ini kan ada sikap orang macam tu isu kecil ya tapi pada dia isu tersebut mesti dibincangkan mesti dibuat satu hari ini yang kita namakan sebagai debat debat tak debat ni tuan-tuan terkadang dia membawa impak yang buruk kepada umat Islam. Impak dia dari sudut mana? Hari tu orang buat debat pasal apa? Cerita apa hari tu yang dekat polis tu. Benda tu dah habis kan? Debat di antara itu dah habis. Apa cerita kita apa? Ah ya, yeah. debat tu dah habis. Tetapi kesan selepas daripada debat itu berlaku apa? orang buat react orang kita hari ni dia banyak youtuber yang yang yang yang tak ada lesen ni kan? dia fikir bagi besok dia nak buat apa konten jadi dia cari itu cari ni nak buat konten TikTok lah itu ini sebagainya diulas kawan ni react kawan ni react kawan ni react jadi tidak ada kesudahannya kita nak berdebat silakan tetapi adab untuk berdebat itu apa dia baik itu apa Nabi SAW ingatkan kepada kita Dalam hadis lain Kata Nabi SAW Abadur rijali Allah al Aladul khasim Kata Nabi Sejahat-jahat lelaki yang dibenci Oleh Allah SWT Yang sifatnya apa? Suka berdebat apabila dia berdebat Dia akan cari bagaimana dia nak menang Walaupun dia terpaksa melakukan kebatilan Apa maksud dia? Ya ni dia cari dalil, dia korek dalil, kadang benda tersebut adalah tidak berautoriti. Ya kan dia dalam dalam dunia ilmiah pada hari ini ada sesuatu yang namanya sebagai citation. Dia ambil quote daripada mana? Ini berlaku tuan-tuan, dia quote benda bahan yang telah ditolak oleh para ulama. Untuk apa untuk dia mengangkat diri dia, baru hujah dia ni boleh diterima. Apabila orang kata kepada dia tuan, dalil tuan ini, buku tuan ambil ini daripada buku sumber yang tidak berautoriti, yang tidak diiktiraf itu ini dan sebagainya. Oh dia tak boleh timo. Dia kata ada. Bila buku ni ada, makna ada orang yang menulis. Bila ada orang yang menulis, maknanya dalil itu ada wujud. Inilah yang Nabi SAW ingatkan kepada kita tuan-tuan. Kita mengelakkan diri kita untuk berada dalam satu perdebatan yang tidak membawa manfaat kepada umat Islam. Dan jangan diri kita jadikan diri kita ini sebagai orang yang suka berdebat. Biarlah kalau orang lain suka berdebat Tapi kita ni Letakkan diri kita Kalau engkau nak menang ambillah Enggak kau menang Kan orang kita selalu dulu kata Kalau engkau nak guna jerai ambillah guna engkau. Sebab apa? Sebab kita tak nak Menjadikan perdebatan ini Adalah satu benda Sehingga menyebabkan kita terpaksa lari daripada kebenaran Untuk kita Tunjulkan diri kita dalam bentuk kebatilan Dan yang itulah yang berlaku Pada hari ini, tuan-tuan jadi kata pengarang para ulama berpendapat barang siapa bertikai dengan seseorang muslim saya sebutkan seorang muslim sebab pertikaian dengan orang kafir memiliki perbahasan tersendiri kemudian dia berbuat lacur yakni berbuat fasik dalam pertengkarannya maka Allah menyaksikan bahawa orang tersebut sebagai golongan fajir yakni sama seperti golongan yang melacur Sekaligus orang itu adalah munafik. Sementara itu mengenai pertengkaran dengan orang kafir. Dalam hal ini Nabi SAW menyebut Al-Harbukhuda. Peperangan itu adalah tipu muslihat. Jadi pengarang bezakan kepada kita. Kalau kita bertikam lidah dengan orang yang bukan Islam. Mereka tidak ada ismah. Kita dengan saudara kita tuan-tuan selama mana kita bersaudara. Dia adalah saudara kita. Bila dia saudara kita dia punya ukhuwah Islamiah itu tidak akan terhapus sampailah kepada kita mati tapi berbeza dengan orang yang bukan Islam yang mereka tidak ada aismah tidak ada zimmah tidak ada darah mereka itu bukan kata boleh ditumpahkan tetapi dari nilai dari sudut agama orang kafir ini tidak sama tarafnya dengan orang yang beragama Islam jadi dalam konteks itu pengarang sebut kepada kita kalaulah perdebatan ini berlaku dengan orang yang bukan Islam. Kita bu mungkin boleh mencari jalan bagaimana untuk kita menang di dalam pertikaian tersebut seperti mana yang diumpamakan dalam peperangan. karena hakikat peperangan itu adalah tipu daya, muslihat tipu daya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pelbagai benda di dalam um, peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuklah dalam peperangan Khandaq dalam kisah yang berlaku kepada Nuaim bin Mas'ud banyak-banyak yang kita jumpa dalam kitab sirah semua peperangan ini berlaku di atas tipu muslihat ini sehingga dalam hadis Nabi SAW kata para sahabat Nabi tidak pernah sekalipun apabila baginda keluar untuk berperang Nabi akan nyatakan ke tempat mana baginda akan pergi Kecuali dalam satu dua perang Antaranya adalah peperangan tabuk Disebabkan perang tabuk ini jarak jauh lebih daripada 700 km Daripada Madinah nak pergi ke tempat tersebut Takut para sahabat tidak ada persiapan Nabi jelaskan kepada mereka kita nak ke tabuk tetapi dalam peperangan-peperangan lain Nabi SAW sembunyikan Hatta di dalam peristiwa Fathu Mekah Pembukaan kota Mekah Yang berlaku pada tahun yang ke-8 Daripada hijrah Nabi SAW Nabi kumpul para-para sahabat Nabi kata Tidak ada siapa pun di kalangan kamu Boleh dendahkan rahsia ini Untuk kita pergi ke mana? Ke bumi Mekah Nabi bawa para sahabat tuan-tuan tetapi salah seorang di kalangan sahabat. Hatib bin Abi Balta'ah. Apa dia buat? Dia bucurkan rahsia Nabi SAW. Dia tulis surat kepada ahli keluarga dia yang berada di Mekah. Diberikan kepada seorang wanita. Yang wanita ini uh, selalu masuk Madinah. Apa kita panggil berulang alik daripada Mekah, Madinah. Jibril sampaikan kepada Nabi SAW. Hatib bin Abi Balta'ah telah bocorkan rahsia Nabi Walaupun Nabi minta Sayyidina Ali dan sahabat lain kejar wanita ini, tangkap, buka surat tersebut. Dan memang surat tersebut datang daripada siapa? Daripada salah seorang sahabat yang bernama Hatiq bin Abi Balta'ah. Kenapa Nabi berbuat demikian, tuan-tuan? Kalau kita pelajari dalam-dalam dalam sirah, semuanya mempunyai maksud yang tersendiri. Yang dia duduk di dalam konteks Al-Harbukud'ah. Nabi SAW, Lakukan benda ini sebagai satu. Dalam hadis Nabi kata tipu muslihat. Tapi kita tak namakan sebagai satu tipu muslihat. Tapi adalah tactical. Orang yang duduk di dalam uh, tentera dan sebagainya dia tahu benda ini. Satu taktik yang digunakan oleh Nabi SAW. Agar uh, bila Rasulullah sampai di sana. musyrikin Quraysh ini terkejut. Dan mereka tidak mampu untuk mengumpulkan kekuatan. Berperang dengan Nabi SAW. Sebab itu Fatuh Mekah. Dia tak panggil sebagai um, Ghazwah Mekah. Nama itu diberankan dengan nama Fatuh Mekah. Yang disebut apabila salah seorang di kalangan sahabat apabila dia masuk ke kota Mekah dia dengan begitu gah. Dia kata Al-Yawm Hamatin Kata dia Wahai Rasulullah hari ini adalah hari malhamah. Hari bagaimana kita nak memancung orang kafir ini kita nak rebahkan mereka. Dalam berti kata Bahasa mudahnya adalah hari pembantaian. Sebab mereka datang, dah lama dah musuh dengan musyrikin Quraysh ini. Hari ini dah boleh masuk ke kota Mekah nak buat apa lagi? Kata para sahabat. Al-yawma ya Rasulullah, yawma malhamatin. Hari ini adalah hari pembantaian. Apa kata Nabi? Nabi tegur sahabat ini. Nabi kata, Al-yawm, yawma marhamatin. Hari ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hari kita memberikan apa? keampunan kepada mereka. Sebab itu bila Rasulullah masuk hanya 10 orang sahaja yang Rasulullah senaraikan mereka ini wajib dibunuh walaupun mereka ini bergantung di mana? di jidar Kaabah. Di apa kita panggil? di kain Kaabah, di kelambu Kaabah itu pun kalau mereka bergantung, kata Nabi jumpa bunuh, jangan biar. Kerana Nabi SAW melakukan satu strategi adalah untuk apa? Untuk menyampaikan Islam, bukan untuk membunuh di kalangan mereka yang pernah memusuhi Nabi SAW. Jadi bila kita baca dalam bab itu, tonton, apabila kita bertelagah dengan saudara kita, kita tidak boleh anggap dia sebagai musuh kita. Tetapi kita hanyalah sekadar untuk mencari kebenaran. Apabila kebenaran itu kita dapat, kita kena kembali kepada kebenaran dan kita tidak boleh lebih daripada itu sampailah kita mendakwa dakwi, menuduh orang itu dengan benda yang dia tak buat sebagainya. Perbuatan tersebut adalah perbuatan golongan yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini golongan munafiq. Sayyidina Ali bin Abi Talib sendiri dalam menghadapi musuh kafir menerapkan strategi dengan landasan hadis tersebut apabila orang-orang kafir telah khianat lalu kita permainkan kita mempermainkan dan mengadakan tipu muslihat terhadap mereka maka hal itu mempunyai landasan serta tidak termasuk dalam khianat dan melacur ataupun fujur yang dinamakan sebagai kezaliman itu tadi hal seperti itu tergolong dalam kategori strategi dan tipu muslihat terhadap golongan musuh macam yang telah kita sebut tadi Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ana zaimun bi baitin fi rabdil jannah liman taraka al mira' wa in kana Kata Nabi aku ini adalah penjamin bi baitin fi rabdil jannah dengan sebuah mahligai di mana di syurga kelak Liman tarakal mirak Bagi orang yang suka mengelakkan dirinya Daripada dia bertelagah. Wa inkana muhaqan Walaupun dia sebenarnya berada di pihak yang benar Kan orang tuduh kita Kita berada di pihak benar Tapi kita tak nak Nak jadikan perbalahan pertikaian tersebut Sehingga bermasa muka sebagainya Kita mengalah tuan-tuan Perbuatan mengalah itu kata Nabi SAW Kata Nabi Aku jamin orang ini dia akan dapat satu mahligai di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Disebabkan dia tak suka bergaduh dengan orang. Walaupun dia berada di pihak yang benar. Fakat itu dalam Islam, apa nama memberikan kemaafan ketika mana kita berada dalam keadaan kita mampu. Adalah satu benda yang amat dituntut dalam agama kita tuan-tuan kalau kita tak mampu cerita lain, ini kita mampu kita dah boleh, kawan tadi dah didapati bersalah dia boleh dimasukkan ke dalam uh, jail harta tinggal lagi kita nak ampunkan dia ataupun kita tak nak ampunkan dia waktu itu, kalau kita ampunkan dia adalah satu um, benda yang amat dituntut di dalam agama kita, sebab apa? sebab nak lahirkan kita jenis manusia yang tak suka bertelaga Habis, kalau macam tu tuan-tuan Maknanya orang boleh tindas kita. Orang boleh pijak kepala kita kan. Bila nak bergaduh, bila ajak-ajak apa semua. Aku minta maaf, aku tak nak bergaduh panjang. Kan? Malah apa semua. Apa maksud dia? Bukan bukan bermaksud kita mengalah, tidak. Tetapi tak nak menjadikan diri kita ini sebagai satu manusia yang suka bergaduh dengan orang. Yang suka berselisih dalam benda yang kecil, remeh-temeh sahaja. Kita suka bergaduh dengan orang. Kan macam macam kita ni kita kita nak buat kurban kadang beraduh kita beraduh dalam bab apa saya sebut dekat dekat jumaah di um, hari bila saya ajak dua, dua hari lepas kan kita niat tu kita nak buat kurban okey tak ada masalah silakan tapi masalah kita bila kita nak buat kurban kita pun tak tahu kurban ni nak pergi cari fakir miskin pun tak jumpa lagi kan tak set lagi dalam kepala kita fakir miskin ni nak cari kat mana yang tahu nak bedak dulu apa semua Kalaulah benda asas di dalam kurban kita nak buat kurban besok apa benda asas dalam kurban dari sudut pemilikan kan lembu tak sampai lagi kan eh, tunggu lembu malam ni tak sampai lagi besok nak buat kurban tunggu besok pun tak sampai lagi macam mana bab lembu pun tak settle lagi tuan-tuan maka fiqh kata kepada kita apa dia dia melibatkan akad bila melibatkan akad kena settle dalam bab akad terlebih dahulu bila settle dalam bab akad terlebih dahulu, kita pun dah pergi tengok lembu. Lembu tersebut dah detect di telinga dia adalah hak milik kita. Kan? Kita pun dah bayar apa semua tu. Dah. dah ada di kandang, tinggal nak bawa datang kepada kita. Besok bawa datang, dia kalau lembu. Ha, apa jadi? kan? Lembu yang kita dah pergi tengok, kita dah pergi tag apa semua, tiba-tiba dia hantar lembu ganti. Ataupun lembu yang kita beli tu dijual jual kat orang lain. Mungkin dia dapat harga-harga lebih lagi, dia hantar kat kita. Apa jadi? Jahannam kita di dalam bab akad ini. Sebab itu, jangan buat main tuan-tuan. Walaupun sekadar korban hanyalah amalan sunat, mu'akad yang dituntut dalam agama. Tetapi cara pengurusan tersebut, amat-amat perlu kita titik beratkan. Nak mengelakkan daripada dia jadi keluri, dia tak jadi ibadat. Kita kenyang. ya. Bila kenyang apa? Kenyang, buat ya. teh. Tapi tidak ditulis. Di sisi Allah SWT sebagai satu ibadat. Lebih-lebih lagi um, dalam bab kurban ni Juga kita selalu bergaduh Bab apa tuan-tuan? Bab pengagihan kan. Daging kurban ini adalah milik kepada empunya kurban Kalau tuan-tuan satu nama di situ itu adalah hak tuan-tuan Tak ada siapa boleh larang Kalau tuan-tuan orang nak bagi 3 kilo Tapi nak ambil 7 kilo itu hak tuan-tuan Tapi apabila keputusan kita dah buat bersama kan Tuan, tuan dah dah bentangkan, siapa saja nak buat korban di surau uh, sabah masalah Kami macam ni Kalau bersetuju dengan syarat kami silakan Kalau dia tak bersetuju pun Tapi dia dah masuk kat situ Hak itu adalah hak dia, kita tak boleh buat apa Kerana empunya punya korban adalah diri dia Kecuali kalau dia dah wakil kita Dia dah tanda tangan kat situ Pulangkan kepada surau apa semua Sepertimana kehendak surau itu cerita lain sebab apa sebab berlaku pertikaian banyak sangat berlaku pertikaian dalam bab ini itu tak kira lagi kan masyarakat kita minta moh banyaklah kadang berlaku dan memang selalu setiap kali korban berlaku apa dia dia beranggapan sebahagian daripada daging ni orang tak mau kan ataupun uh, orang anggap benda tersebut tak termasuk dalam korban perut ambil kat dia apa-apa semua tak kena adalah salah pengurusan dari sudut hukum yang salah benda apabila nama benda tersebut bukan benda hak milik kita apa kita kena buat tuan, -tuan? kita kena minta izin bila tak minta izin ini berlaku yang nabi SAW alaihi wasallam sebut idkhosam fajarah apabila dia bertelaga dia akan keluarkan hujah kata dia yang ni orang tak mau perut siapa nak aku ambillah orang tak nak kan? mau tak mau pun itu dia termasuk di dalam nilai yang tuan, -tuan bayar ketika mana harga yang kita bayar 850 tu Masuk sekali tu. Kau tak masuk. Perut kepala pun semua tak masuk. Eko pun tak masuk kan. Selalu eko hilang dulu. <laughs> Bila buat korban, eko hilang dulu. Pergi mana? Oh, ini. Kata dia, aku dah lapar tuk-tuk kan. Bagilah aku makan sedap sikit. Tak kena tuan-tuan dan perempuan. Jadi Rasulullah SAW ingatkan kepada kita yang pertama saya nak rumuskan di sini, jangan kita lupa kebaikan barangkali orang yang bertelagah dengan kita. Itu dia juga ada kebaikan dan kita kena meraihkan kebaikan lebih-lebih lagi dalam hubungan keluarga macam saya sebut tadi. Adik-beradik kita. Kedua, yang disebut oleh Nabi SAW di sini, apa dia? Nabi larang kepada kita untuk kita bertelagah khusus-khususnya, lebih khusus lagi sekiranya pertelagahan tersebut. Di dalam urusan agama Sebab apa? Apabila kita menang tuan-tuan Orang yang, yang yang yang berdebat ni Dalam satu hukum ke apa ke Dia menang Bila dia menang apa? Oh nama dia naik tinggi Orang akan keluar Si Fulan bin Fulan menang Debat itu ini sebagainya Lepas tu dia pula adalah Pendebat antarabangsa Menang lagi ya. Apa jadi? Akan menjadi satu fitnah besar jadi rasulullah takut benda ini akan mewariskan sifat nifak. sifat munafik kepada diri kita dan yang terakhir rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita yang selalu disebut oleh ulama al iktilafu fi rayi la yufsidul wud perbezaan kita di dalam sudut pandang perbezaan pendapat ini kata kata ulama la yufsidul wud dia tidak boleh sampai kita terpaksa bermasam muka kan kita dengan CA dengan CB dan sebagainya kita berbeza dari sudut pandang pendapat. Kau ni kata macam ni, kau ni kata macam ni. Kita tidak boleh selama-mana hukum tersebut boleh diterima ataupun kita kata tidak ada satu hukum yang mengatakan haram, tapi adalah pendapat peribadi. Jangan kita bermusuh-musuhan tuan-tuan. Mungkin dia tak bersetuju dengan pendapat kita. Tapi ahli mesyuarat yang lain bersetuju dengan pendapat dia. Kita tulis besok hantar surat apa dia? Hantar surat Um, meletak jawatan di dalam AJK surau ataupun AJK masjid sebab sebab pendapat kita ditolak oleh ahli majlis mesyuarat ini bukan sikap orang beriman selama mana dia tidak terkeluar daripada tuntutan agama tak haram pun tuan-tuan maka hmm. la yufsidu tidak boleh membatalkan ataupun tidak boleh merosakkan hubungan silaturrahim sesama kita. Dan yang terakhir apabila kita mengaku kesilapan kita tuan-tuan. Ia sebenarnya adalah merupakan fadilah. al bil khata'i fadilah. Kita buat salah kita mengaku kesilapan kita. Tidak akan menjejaskan sedikit pun bahkan akan meninggikan martabat kita kerana itulah benda yang amat dipuji dalam agama. Tak ada orang tak buat salah. Nabi SAW alaihi pun buat salah. Kita lebih-lebih lagi Jadi andainya kita bertelagah Kita ber, ber, Dalam satu hal Dan memang kita salah Jangan kita kita malu untuk kita melakukan kesilapan diri kita Saya rasa cukuplah sekadar itu Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu SWT Segala kelemahan kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri Semoga ada manfaatnya Untuk sama-sama kita Dapat beramal dan kita sampaikan Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم والعص إن الإنسان رفيق إلى الذين آمنوا وعملوا صالحات وتغاصلوا بالحبات والحمد لله رب العالمين أو بالله شيء يا سنيوران الله اكبر الله اكبر الله اكبر Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an Muhammadur Muhammad, Rasulullah Ashhadu anna Rasulullah Ta'ala salat for life